Ніжну шию стискав Олександрові ремінь узорний, Що за підв'язку шоломові Був під його підборіддям, Вже б і його доволік Невимовної слави зажив би. Коб Афродіта за ними не стежила, Зевсова донька І не порвала той ремінь З волової кройній шкури, Тож порожній шолом у могутній руці опинився, розмахом дужим його до мідноголінних ахеїв, кинув герой, і вони тут же шолом підхопили. Сам же знов до Паріса він кинувся, бажаючи вбити мідяним списом, та легко його із очей Афродіта скрила, як можуть це тільки богове, і млою вповивши і віднесла до шлюбних покоїв його запашистих. Потім Єлену покликати вийшла. Знайшла її швидко, вежі високі, кругнеї троянські жінки там сиділи, тихо смикнула її за нектарно пахуще одіння, і, мовить їй, вигляду сивої жінки, прибравши старої, при Алі, яка при Єлені Іще в лакадемоні, живши, вовну їй пряла чудову, і та її дуже любила. Вигляду прялі прибравши, їй мовила така Фродіта. Швидко зі мною йди. Олександр тебе кличе додому, в шлюбнім покої сидить він на тонко обточенім ложі, сяючи вродою й шатами. Ти не сказала б ніколи що із двобою він щойно вернувся, або у танок він має йти, або по танкові присіво почити. Мовила так, і в грудях всю душу її схвилювала. Та як прекрасно побачила шию богині Єлена, перса, жагою наповнені й близком осяєні очі, серцем жахнулась, і так, озвавшись до неї, сказала, «О, безпощадна, для чого ти знов спокусить мене хочеш? Може, ще далі у місто якесь заведеш, многолюдне, аж у Фрігії самій, чи в принаднім краю Меонії, де серед смертних людей теж серцю твоєму є любий? Чи не тому, що тепер винила і переміг Олександра?» Світлого і хоче додому негідну мене повернути. Чи не тому ти до мене прийшла лихеє кувати? Йди вже до нього сама, стежок відречися богівських, хай вже ніколи нога твоя більш на олімп не ступає, оберігай його спокій і вічно терпи все від нього, поки тебе, як дружину або як невольницю прийме, я ж не піду вже до нього. Стелить йому спільне є ложе, сором мені і ганьба. Троянські жінки після цього справді мене засміють, я вже й так перетерпіла досить. Гнівом уся спалахнувши, промовила їй Афродіта. Змовкни зухвала, не сердь мене, бо як розгнівоєш, кину і так же зненавиджу сильно тебе, як раніше любила. Серед Троян і Данаїв лиху розполює до тебе злобу й ненависть, і ти ганебною смертю загинеш. Мовила так, і злякалася Зевсова донька Єлена, і срібно-білим ясним покривалом накрившися мовчки вийшла услід слід божеству від троянських жінок потаємно. До Олександрових разом дійшли вони пишних покоїв. Знов до роботи своєї челядниці жваво взялися, і до високої спальні війшла між жінок богосвітла. В руки стілець на усміх щедро взяла Афродіта, і до Олександра його поставила ближче богиня.